Rugăciunea a 42. -a, pentru crucea de lumină a neamului. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, fă din lumină crucea neamului nostru, pe care timp de două mii de ani, cam mucenici, ierarhi, călugări, pusnici, cuvioși, ctitori, drept credincioși, eroi, străbunii noștri au purtat-o, încât de atâta sânge, sudoare, lacrimi, pământul țării noastre s-a săturat. Încât de atâta durere și nedreptate, văzduhul în s-a îmbrăcat, fiindcă pentru păcatele noastre ne-ai certat. Prin ea ne-a curățat și ne-a îndreptat, de aceea credința cea dreaptă ortodoxă în Suflet, ne-ai dat-o și cu ea te-am așteptat când ne-am rugat. Aleluia, slavă ție tatăl cerestă iubim și te rugăm, păi din lumină crucea neamului nostru, pentru ca pe scala Ei să ne putem la Cer înălța Lumina lină a Sfintei Slave, straiul de nuntă al Harului să-l poartă așeza. Domnul Isus Hristos, cu Ungerii Săi, ajutor și binecuvântare să ne dea, când prin poarta Sfintei Cruci, purtând crucea de lumină a rugăciunii minții în inimă, neamul nostru să vină în fața ta și ca un măslin roditor la izvoarele apelor, cântarea lui de iubire și slavă să spună când la tronul tău se va închina. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celestei, bine rugăm, fă din lumină crucea neamului nostru, pentru ca toți demonii și dușmanii tăi și ai noștrii, să fugă cu de spaimă când o vor vedea, când pecetea ei pe frunțile noastre va străluci ca o stea, fiindcă lumina ei dintr-o pară de foc neamul nostru îl va îmbrăca. În lumină, ca Duhul ne va transforma, pentru că am duh să ne putem înălța și pe Domnul Iisus Hristos cu slavă și iubire să-L putem întâmpina la cea de-a doua venirea Sa.